szeptember 30-án, vasárnap délután háromkor transportája Goalt 51 Gamer bárba és töltsd a nap hátra levő részét izgalmas programokkal, valamint a Star Trek sorozatok magyar hangjaival. Erkárpáti Péter, Horányi László, Varga T. József, Horváth Lili, Pálfai Péter, Vas Gábor, Kolnándor és Németh Gábor mellett Ferenc jövőkutatóval és Kő a Star Trek Rajstream sorozat szinkron rendezőjével is találkozhatsz. A kvízben pedig egy kétnapos, két személyes és németországi utazásért mérheted össze a tudásod a A belépés ingyenes. Az eseményt közösség találkozó néven keresd a Facebookon. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, a Volt 51 Gamer Bar Oktogon, a Direct Up Synchron Studio és a FM.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 Hogy egy e-mailt az Üszsekerek címre és jelentkez. Üszsekerek A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. A Fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Ádám Szia! Ez itt az impulzus kibeszélő adása. Ez a kibeszélő egyébként annyira hülyén hangzik. A Mónika sót hívták úgy, hogy kibeszélő show. Lehet, hogy jobb lenne ezt elemzésnek hívni ezentúl. Kérdőjök Itt az impulzus elemző adása, vagy erre majd kitalálunk valami jobb megoldást. Minden esetre a Shore Leave című epizódot tekintettük meg, egy kis kikapcsolódás, ezt a címet kapta magyarul. Ez egy elég harsány epizód, mert látunk egy szép erdőt, ugye tigrisek jönnek jobbra-balra, akkor repülők bombáznak, igaz, hogy az szerintem valami archív felvétel, de minden olyan dolog elé kerül, ami szerintem a Hollywoodnak a klasszikus kelléktárában ott elérhető volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan rész, amiben az akkor berobbanó színes tévék hatalmas nagy látványvilágot tudtak prezentálni az akkor otthon ülő nézőknek. A történetben én nem nagyon találtam súlyosabb mondanivalókat, de majd ti esetleg kiegészítitek ezt, hogyha találtatok benne olyan ö, drámát, vagy olyan, olyan magvas gondolatot, amit, ami, ami fölött én elsiklottam. Én több dolog fölött elsiklottam egyébként, mert rádám jelezte, hogy itt a háttérben, amikor doktor Mekkoly és Körk sétál, akkor ott van egy ház az elvileg fullosan lakatlan bolygón, úgyhogy előfordulhat, hogy nem néztem nyitott szemmel <gül> minden jelenetet. Az az igazság, én utána néztem az IMDB-n, ezt egy viszonylag nem túl sikeres író írta. Egy bizonyos Thidor Störgeon, nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Azaz, köszönöm szépen, és ö, ő, hát nem túl jó epizódokat jegyez a munkássága során, ez valahogy egyébként érződött is a, az epizódokban, amit nem tudta. A Star máshoz is írt. Át, más, amiben mást, mást írt. A Star trek ö, még egy részt írt a következő évad ö, egyik epizódját írta ő, tehát két epizódot írt a Star Trekhez, és nem is nagyon tudta eldönteni, hogy inkább vígjátékot, drámát vagy vesztem t akar írni. Ez sajnos egy kicsit érezhető volt az elején a volt, én nevettem sok jeleneten, aztán azt hittem, hogy ez mégis egy komoly rész, és ugye végül nem akarom lelőni a point, de hát kiderült, hogy ez mégsem egy komoly rész, és ez nem igazán tudta szerintem jól keresztül vinni, um, um, hullámzó, túlságosan hullámzó volt az epizód. Még a rendező egy Robert Spar vagy Robert Spar nevű uh, ürge, aki viszont egy gyakorlottabb rendező, de ő pedig elsősorban ilyen mindenféle a, a Wild Wild west uh, nagyon régi 66-os, 67-es szériájába dolgozott a 77 Sunset Strip Tület Petrol, ezek mind mind inkább ilyen lövöldözős krimis sorozatok, talán Gene emberit is innen ismerte, és egyébként, még csak zárójelben mondom, két epizódot azért rendezett a régi Adam west Batman szériában is, tehát ő azért egy kicsit gyakorlatabb rendező, ez meg is látszott az epizódon, bár mint, mint ahogy az előbb említetted szóval ez, ez a házblama, ez például teljesen érthetetlen volt, és hát ö, ö, sajnos ő sem tudta, hogy hogy kezelje ezt a vígjáték kontra ö, dráma kontra veszten hármast, amit, amit ö, ö, hát az író sem tudott, hova tenni. Szóval egy kicsit nagy volt a katyvasz az epizódban, nem volt igazán tanulság sem. Egy szórakoztató kellemes kis epizódot láthattunk. Én szerintem egész jól megoldotta ezt a Robert Spar, vagy Sparr, nem tudom, hogy esetleg valami német nyelvterületről érkezettem, akkor biztos Sparr. De nekem nagyon tetszik az, hogy az egyes jelenetek között átfutnak a színészek, és... Gyakorlatilag két síkja van a történetnek, van egy háttér, ahonnan átfut a színész az előtérbe, mint például, amikor Kirk a Finigennel beszélget, és utána átfut egy, egy másik helyszínre, ahol történik valami másik vészhelyzet, de ez többször előfordul, és ez nekem nagyon tetszik, mert uh, valahogy hátulról futnak előre a színészek, és a kamera is így sréhen mozog. Ezt valahogy olyan nagyon jó dinamikát ad ennek az egésznek, de jót tesz az eredeti sorozatnak, hogy néha vannak ezek a szabadtéri epizódok. Ha jól emlékszem, akkor legutoljára a Miri volt ilyen, de itt még jobb a helyzet, mert ott ugye volt egy ilyen kicsit ilyen stúdióváros, vagy ilyen díszletváros szerűség. Itt meg teljesen egy természeti területen vagyunk. Úgyhogy szerintem nagyon jól néz ki ez az egész, még a, még a mai napon is Mielőtt azért még bővebben belemennék, és hagynám szóhoz jutni a többieket, és azért egészítsem ki az előző gondolatomat azzal, hogy ha üzenete nem is azért mondani valója, vagy legalábbis elképzelés azért volt az epizód mögött, ugye az a, az a lehetőség, hogy, hogy átélhetsz újra akármit, vagy akár újdonságot is, de akár az életednek egy, egy régebbi időszakát, vagy, vagy, vagy azokat az élményeket, szóval, hogy volt egyfajta ilyen, Vég arra gondoltam, miközben néztem az epizódot, hogy ez mikor készült, hogy ez mikor, milyen fejjel nézte először az a, az, az ember, aki, aki ezt eredetileg látta a bemutatókor, hogy milyen környezet vette körül, hogy, hogy hol élt, hogy milyen tehát a 60-as évek, 70 es évek Amerikája magyarul, tehát, hogy, hogy akkor ez mit jelenthetett számára ez a sorozat, és, visz, és utólag pedig próbálom ugye mai szemmel értelmezni, hát értelmezni relatívan, nincsen különösebb értelme ennek a résznek, de, de, hogy, de hogy azért ez benne, vagy ez mennyire jó, és ez, ez egy ilyen örökérvényű dolog, ahogy, ahogy örökérvényű dolog a, a, a pont az epizód végén emlegetett játék és az, hogy az ember szeret játszani, és a fejlett intelligencia is szeret játszani. Ez is egy kicsit olyan dolog, hogy vágyakozni mindannyian szeretünk, tehát hogy volt egy ilyen általános betét ebben a tényleg a fejlett civilizációknak is szüksége van szórakozásra. És tulajdonképpen itt még ott vagyunk, hogy még a Rizát úgymond még a Star még nem találták fel, mint üdülő, kikapcsolódó bolygó. És még mondjuk akkor azért mondjuk ezek a Disney, Disney World-ök se voltak még maximum egy átlag amerikai, esetleg kiment a kisváros szélén, hogyha volt éppen ilyen vidámpark. Ez meg egy ilyen bolygóméretű vidámpark lenne elvileg. És pont Spock mondja ki, hogy vidámparkhoz hasonló, pedig hát vulkániként nem tudom, hogy mennyit ért a vidán Parkokhoz. Egyébként Van. a Spock kimondja a lényeget, Valóban. még az epizód elején, amikor ugye értetlenkedik, hogy mi ebben a pihenés. Vajon az epizódban, az epizódban dr. McCoy a szemét is, szemöldökét is kiszedette? Tehát azt figyeltem, nézzétek meg majd a, a újra látjátok ezt a részt. Igen, a szemöldöke. Már nincs, tehát könyörgöm kedves alkotók oda bele a múlt tükrébe, hogy ne szedjétek már tovább meg a szemöldökét, mert már nem marad neki. A következő bizonyra meg kell rajzolni. Hát már nincs szemöldök ennek a szerencsét. Lehet, a hogy vulkáni vele, velőle csinálni. Igen, igen, igen. igen, igen. Vagy át, Egy romulán át, támadás ég... lett volna a bolygón, és aztán mégse. Ádám, hogy reagálják korábbi mondatodra? Mondtad itt, hogy vagyon aki megnézte először ezt a részt, az, az milyen szemmel nézte? Tehát akkor egy ilyen, ilyen részt eszembe jutott, hogy mi ugye ezt már a 90 években néztük, de valaki más is megnézte ezt a részt, ezt pedig úgy hívják ezt a személyt, hogy Jonathan Lesner, illetve Brad Wright, akik a csillagkapuba beépítettek egy teljesen epizódot a másik évadban, a Gamekeeper néven, ott is egy gondozó vagy gondnok volt, aki hát irányított egy szimulációt, és hát egy Star trek jól ismert színész, Dwight Schulz játszotta ezt a bizonyos és, gondozót, igen. ahol ugye... Különböző szituációkba keveredtek és éltek át újra, hát illúziónak, később illúziónak bizonyuló eseményeket. Én ezt nem is ismerem, ezt az epizódot, nagyon jó. Én ezt nem is tudom. leges, legjobb, nagyon-nagyon jó, ugye? Onil és Tilk, majd kivágott Csaba. Onil és Tilk egy ilyen keretnémet szituációba rekedt. Hát a Daniel Jacksonnak meg is többször újra kell nézni, hogy a szüleit megöl egy a múzeumban, ugye, egy hatalmas kőtömben. És a Carter, azt hiszem, ő csak szemlélő, azt hiszem, ő volt, ugye hordozó, ezért nem tudták befolyásolni, vagyis nagyon-nagyon jó kis epizód, és hát nyilván Star Trek érzésünk fedélzetérzésünk van, és ez nem az első, ugye a csillagkapú egy picit, hát csend a Star Trekből, de van úgy, hogy a Voyager is egy picit lopott epizód ötletet a, a csillagkapuból, de az off -topic ezért most nem mondom tovább. Igazából ugye arról van szó, hogy itt minden, amire gondol az ember ezen a bolygón, az megelevenedik. És nekem a, ezek közül a legjobban a körképfolyam társa tetszett, mert ugye mindenkinek van egy ilyen szerintem, vagy egy vagy egy ilyen évfolyam társa, aki legalább ennyire kellemetlen, vagy még, még rosszabb emlékeket idéz. S szerintem ez egy igazán jó sztori vonal. A többi egy kicsit olyan, ahogy említettem az elején, egy kicsit ilyen hollywoodi klisésre sikeredett. Tehát például a nő Bondon Juanra gondol, vagy másik tiszt az, az egy repülőre, ami, ami ott gép tűzzel kergeti meg a, az embereket. A harmadik az egy, az egy tigrist lát maga előtt, és, és az kell életre. Érdekes, hogy mintha az, az tényleg ott lett volna. Ez nem veszélyes, ez, ezek, ezek, aki ilyenekkel foglalkozik, az, az mindig elmondja, hogy jó, nyilván ezek vadállatok és, és mindig résen kell lenni és, és be kell tartani a szabályokat, de ez, ez csak veszélyesnek látszik valójában, azért annyira nem. De azt azért, ezt a Don Hoános példát, ha már felhozhat, hogy kérdezzem meg, hogy ezt most jól értelmeztem, ami történt az epizódban, hogy a nő sétálgatott ott az erdőben vagy ott a tisztáson, arra gondolt, hogy milyen szép hely, már csak egy jó pasi kéne ide, mondjuk például Don Juan, és akkor Don Juan megjelent, és megpróbálta őt megerőszakolni, vagy, vagy bántalmazni, vagy. komolyan kérdezem egyébként, nem víz Mit Nekem ez jött le, ebben? igen. Mi volt? Nekem ez jött le, hiszen levolt szaggatva róla a ruha, úgyhogy valami ilyesmi történt szerintem is. Na de hát ő de. nyilván nem erre gondolt, hogy nem erre vágyott. Pont hát Don Juan, hát ő, ő, ő, ő tehát Don Juanra vágyott és más kapott. Tehát itt azért nem egészen úgy jöttek ki ezek az álmok, amilyen tehát itt azért tovább lett fűzve a, a Ugye nem egészen Aha. a... Tehát egy picit, ugye nyilván, hogy a, ez egy... Tehát csak inicializáltam most az a személy, aki, aki, aki álmodott. Ugye a TNG-ben volt egy nagyon hasonló epizód, ahol is ugye a legénységnek a gondolatai megeleverednek, például tűz keletkezik a folyosón, vagy ott, ott valaki a balatozik, vagy nem is tudom, és akkor Pikárot mondja, hogy, hogy ne gondoljon rá, vagy nem is tudom. Aztán másik évadós epizód egyébként jó ölt lett, csak még a kivitelezés nagyon... Tehát ismerjük az első évadokat, de viszik tovább ezt ugye, hogy hol a fedélzet, vagy valóság, vagy illúzió, vagy valóság az általában kedvel téma, és itt, itt kicsit túl miatt, tehát nagyon miért jött rá olyan későn az Enterprise legénysége, tehát miért fognak olyan későn gyanút, hogy, hogy tehát itt ez egyetlen gyenge az epizódnak. Igen, szóval valahol tökre hihetetlen erről, erről a regénységtől az, hogy, hogy ott le, McCoy az lát, látja azt, amit lát, és akkor utána miután ugye lerázza a körk már, hogy úgyis csak ö, ö, le akarja csalni, érted nem relatíve kapálózik a, a McCoy, hogy de az meg most, nem elúgy hát a hogy a franc meg, hát láttam, hogy amit láttam, vagy megőrültem, vigyetek fel a hajóra, vagy mit mond, vizsgáljátok ki. Tehát, hogy a Star nekem ez egy picit kilóg, még ha azért a körkérában egy csomó minden máshogy is történt. Hát lehet, hogy ott még azt gondolta, hogy ö, esetleg valamelyik legénységi tag megviccelik, bár akkor lehet, hogy még csak ketten voltak lent a szulóval, és felderítették a bolygót. És szuló mintákat gyűjtött. És Igen. a Szolovit egy óriási nyúljálmeszt, de azt senki nem vette észre. Igen, szóval ki, milyen kezdve. módon viccelték meg, Megbeszélték, ilyen. valahogy letransportált egy harmadik ember, esetlegesen, tehát ez is benne lehetett volna, nem mintha a Mekko jár volna, tehát mert bennem nyilván ez merült volna föl először, hogy menjetek már francba, most itt ez izé, lejött ide egy, egy, egy nyúlruhás fazon, és akkor itt elkezdett ugrálni azt a csajt, azt, azt meg honnan szedtétek, tehát nekem egyből ez jutott volna eszembe, nyilvánvaló. Én arra gondoltam volna, Ádám, hogy te, te csinálsz valamit. De ez egyáltalánul lett volna, hogy csinálok valamit. Igen, igen. De én azt a fegyvert rakom oda neked. <gül> Na jó, de viszont akár lehetett volna egy, egy, egy kis el, elrejtett berendezésre is lehet gondolni, hogy na most itt valamit kivetítettek elém, vagy, vagy valaki mondjuk szórakozik, na de eleve jó, most kicsit most bele kekeckedek maga, bele, kötök kicsit ebbe a történetbe, hogy akkor itt, itt lejönnek mintát gyűlteni, és közben meg a hajónak a végzőkölői azt mutassák, hogy nincsen semmilyen élő dolog a felszínen és ehhez képest meg találnak növényeket, meg mindenfélét, hogy akkor ez most nem kellett volna egy kicsit gyanakodni. már alapból nem csak az, hogy jó, ketten ott lemennek, mintákat gyűjtenek, addig közben ö, kört megmasszíroztatja a hátát. Az Alis Csodaország aki gondolt akkor ezek szerint amikor ott sétált a McCoy, akkor az Aris Csodaországban rá Igen, mert azt ki is, mondja. ki is mondja a McCoy, Igen? hogy, nem, hogy nem olyan a tájára Igen. Mondjuk, mondjuk emlékeztethette volna akkor Dél Georgia-ra is, és akkor mondjuk mit tudom én, Hop mondom, ez az, az a rész, ahol mondjuk egy kocsma van, ahol jó finom mentakoktét lehet kapni, vagy jó aki Burbent, és akkor hoppá, ott te lenne egy kocsma. Mondjuk. De ehhez képest... Hát előkerültek a táncos nők a végén, tehát azért a végén, az is. a Rijger 2 a, Igen, azért kabaréból. a vakációról. Ahhoz képest azért, hogy azt mondja a nő, hogy a hölgy, aki velük volt, hogy ő nem érdeklődik Mekkolyrán, mégis milyen vasvilla szemeket mereztett megkolyra, hogy előjött azzal a két hölgyel végül is. Igen, a segédtiszt mégis... Mekkolyjal akart lenni. viszony Ez egyértelműen lejön. Igen, hogy azért az ilyen, az ilyen sikamlós témát azért csak belerakták azért mindegyikbe. Igen, és ráadásul megtudjuk azt is, hogy megkaj, még leskelődik is. Az jutott eszembe egyébként, hogy én én végül. is. Hát orvos kis... megteheti. Így van, így van. 60-es években ma már, ma már ebből óriási mítú lenne. Ma ő a kőványai fantom. Szóval uh, arról, a, arról a házról, amit uh, korábban említettünk Csabival a műsor elején, azért én, én úgy vélem, hogy az nem egy véletlen, mint mondjuk egy kvarcóra benne marad egy történelmi filmben, vagy látszik egy repülő, az szóval, hogy nem ilyen jellegű, nem szerintem az egy kivágott jelenet után következő séta, ahol mondjuk, mit tudom én, még esetleg még egy ilyen, megtalálják az erdő közepén a kis kunyhót, amiben a nem tudom, a bosszorkányancsi és Üliskát éppen... Tehát, hogy tök teljesen hogy most milyen példát mondok, és azért látszik, mert végig tudatosan látszik a bal alsó sorokban, és mikor Csabi mondta, hogy ő nem emlékszik rá, de ő a Blu-ray kiadást nézte, ö, megnézte, és ugyanúgy benne van. Tehát, hogy még utólag sem szedte ki senki, tehát, hogy szerintem ez, ez nem egy hiba, hanem csak egy, nem látunk egy jelenetet, ami, ami összekötné és, és oda helyezné. Csak ott már nincsen róla szó. Tudjátok, miről beszélek ennyi? Tehát akkor ez jóval több lett volna ebben az epizódban, csak úgy van összevágva, hogy, hogy jó néhány dolog kikerült belőle. Akkor ez Igen, és biztonszorint... szerintem ezért ilyen kaotikus. Aha. Lehet benne valami. Egyébként... Néha-néha, hogyha figyeli az ember, hogy melyik helyszínről hova mennek a színészek, akkor, akkor eléggé össze lehet kavarodni. Ugye van ez a nagy pusztaság, ahol van a bunyó. Te a láttam, gorn van... a verekedés. Ugyanígy forgatták, srácok. A gorna, a való verekedés, az Aréna című epizód ugyanitt forgott ugye? a Paramount ranch a Vasquez szikláknál. Ezt később még gyakran használják ilyen külső helyszínként. Egyébként annyira valószínűtlen, hogy a, egy Star Trek, főleg egy eredeti sorozatbeli epizód, az ilyen külső helyszínen van, hogy ugye tényleg mesebeli. De majd még használják, és nem papírkulisszák lesznek. Ami egyébként szintén jó, de... Ez a... a lesugároz a bolygóra a, a, a... nem is tudom már kicsit, de egészen az elején van, és mondják neki ott az a két mellékszereplő férfi meg a nő, hogy ja igen, a, a kapitány meg a, ő a segédtisztel, ugye? Segítsetek, a segét ő, ő jön le a bolygóra vagy valaki más, tök mindegy, nem tudom ebben most belekaradtam, de a lényeg az, hogy így mondják nekik, hogy arra mentek, de eleve is arra indultak el, mert arra meg már másik irányban nincs díszleteken nekem eszembe, hogy ilyen Ilyen, ilyen nem, nem éreztem annyira nagyon élődíszlet volt, meg, meg kint voltak a szabadban, és ez szokatlan is volt a szememnek, tényleg, de, de nem éreztem annyira jónak, nagyon művinek éreztem, ami egyébként nem biztos, hogy nem volt direkt, mert ugye az epizód is pont ö, ugye kiemeli azt, hogy ez egy borzasztóan csodás környezet, tehát egy nagyon idealizált, ideális ö, ö, környezet. A pihenésre. Amikor vártuk a 2009-es filmet, akkor nekem egyből, én ebből az epizódból indultam ki, hogy itt a múltból látunk dolgokat, és esetlegesen mondjuk a mozifilmben tehetnének ezekre kitérést. Aztán lehet, hogy például ez a Finigen valamilyen Kelvin képregényben benne van, majd kijavítotok, vagy majd elmondjátok, Csak, hogy nagyon sokat vártatok. találkoztatok Kelvin filmforgatókönyvétől. Hát van, de a Kelvinben egyébként rengeteg említés utalásokat, hát van. hát tehát Nagyon, nagyon sok utalás van, és ez ugyanúgy elférhetett volna mondjuk egy ilyen. Nem nem kérem, hogy most már pedig legyen ez benne, csak mondjuk uh, simán elképzelhető lett volna szerintem ennyi ilyen, hogy... Igen, ennyi erővel is... a... nem csak Finigent várhattuk volna, mert mennyik végül Persze, ott is... Persze, ott volt Körknek a... a... Én azt is vártam, igen. De volt az első... Ő is az akadémián. Arról szó is Michel... volt hát, hogy az benne lesz a kellő Finigen... Érdekes, Érdekes lett volna, hogy bunyauznak mondjuk a... éppen az Orioni csajon mondjuk összevedekednek, vagy valami, hát... És ha... Jó, nem, ö, javítsatok ki, nem? Nem ugyanezen a helyen ö, volt tulajdonképpen a legelső filmnek is egy-két jelenete? Tudod, mert azért, amikor tudod a pálykapitány, tudod, elvilagott a lovakkal, meg tudod a a hölgyel, aki a aloszítják a Ez nekem is eszembe jutott közben, ez, ez a, nem egy az stúdió, a rész, hogy A stomest stúdióban volt. De az ne, ilyen rajzolt háttér, az, az ilyen Rajzol háttér én... volt. És még régi még ilyen Mary Poppins, meg, meg a meg a ozott agyvarázsló világából maradt háttérdisztetek. De eszemült ez a rész, nekem is miközben néztem, nem? Hasonlít. A téma ugyanaz, illúzió. Igen, igen. Gyakorlatilag, ugye, aki kint van az űrbe, az mégiscsak valamilyen módon mindig a földre vágyik, mindig a zöld környezetre, arra, hogy, hogy élő fauna legyen, bár itt ugye megállapítják, hogy egy rovar sincsen sehol. Ez mondjuk nehéz. Ez már gyanút kelthetne, hogy van egy ilyen egy gyönyörű fák, fű minden, és hogy, hogy nincs egy darab állat se. De ugye, még mielőtt el tudják kezdeni, megvizsgálni ezt a bolygót már azelőtt, ugye megjelenik ez a nyúl, meg jönnek a bonyodalmak, úgyhogy nincs is idő ebben, nagyon belemenni. Tudjátok mi jutott eszembe egyébként erről, hogy nincsenek se semmi. Nekem úgy most újra néztem, hogy nekem belőle beugrott az Alfa Hold a második évadába van egy epizód. Egy olyan bolygóra mennek le, ahon csak növények vannak, és látszik, hogy a növények úgymond az állatokat legyőzték és ott tulajdonképpen a, a növények így ilyen, ilyen csoport kollektívában vannak, mint a, a voyager nek az első, Voyager, diszkoveinek az első évadába, és gyakorlatilag ők legyőzték, a, olyan képességeket fejeztettek ki, hogy gyakorlatilag minden, ő, ők nézik, úgymond haszonállatnak az oda tévedők világűbő érkező élőlényeket, akik nem növények. Hirtelen nekem az elején mondjuk az ugrott be, hogy hát itt növények vannak, hogy se bogás, semmi, és nekem ez az epizód jutott, jutott az eszembe az alfaholt De csak egy ilyen mellékszál, hogy így menet közben, így arra asszociáltam. Sokszor van az egyébként Skifigben, Star Trekben, hogy lemennek valahova, és az az első, hogy megállapítják, hogy itt egy lélek sincsen, se állat, se ember, na ez már mindig nagyon gyanús, amikor ez történik. Itt a Gamekeeper, tehát ez a gondozó, ugye itt arról volt hogy szórakoztat akarják, akik oda mennek, tehát itt nem arról volt szó, mint például ott pont az említett csillagapú részben, hogy ők akarnak szórakozni, hogy teszem azt a mi gondolatainkat, vagy fantáziánkat használják, és akkor úgymond mi csak egy szellemi impulzus lennénk, akik oda látogatunk. Mert egy csomó epizódban, vagy Trekben is, meg úgy Science Fictionben általában ez van, hogyha ilyenről ilyen, ilyen, van szó, hogy megcsapolják mondjuk a mi fantáziánkat, akkor az direkt azért, mert ő nekik mondjuk már nincs elegendő mondjuk impulzus, lást ugye a két Ben is, ugye ez volt az alap ö, ö, ott is a szállami tartalékunk kellett ö, nekik voltak éppen. De mi történt itt, amikor meghalt a doktor McCoy? Ő tényleg meghalt, aztán, ezt én nem követtem, megint szerintem lemaradtam, felületesen néztem a dolgot, de hol volt ő addig, ö, az a halálos az, az hogy gyógyult meg, vagy ő hogyan élte meg ezt az Ő az összes epizódban már egy újjáépített Mekkoly volt, tehát a, a régi Mekkoly az, az kész Uha, vége. Húha hát ez elég építették Hát őt egy mindfak. gyárban ott újjáépítették oda. Gyár, tehát ez tették, igen, mondta, hogy megmutatták neki a gyárakat, minden, neki nagyon tetszett az egész. És hogy, na ott volt és akkor eszébe jutott a, a Ryger 2-n a szabadsága és, és akkor elkészítették mellé még két ö, hölgyet is. Bevértek, akkor őt tényleg újjáépítették valahogy, éppen úgy, mint mondjuk az első mozifilmbe állja a hagynagyot. Lefegyek fizikailag a létrehozták atomról atomra, vagy sejtről sejtre? Én nem ezt szűrtem le. Én akkor a hölgyek is valódiak le. voltak, tehát sejtből épülő élő Nem, ügyek? nem, nem, hát elmondta, hogy eszébe jutott, csak mikor. Tehát, hogy most náluk, hogy én szűrtem le, de mondjátok, ha én vagyok a ője, hogy én azt szűrtem de... le, hogy, de... De hogy őt, mi... ő valahogy. Őt elvitték onnan, ami egyébként tök hülyeségben nem értem, hogy hogy történt, de mindegy. És, és kicserélt, de mit tudom, én, megsérült amit tudom én, a több bordája, meg a nem tudom, a szíve és az kicserélték és ennyi. És utána visszajött és eszébe jutott a, a Rigel 2-n vagy, vagy hol, most az Attila is mondta az előbb, a mit tudom én, micsoda, amit ott elmond, és akkor megjelent a két nő, mert ez a vidám Egyébként nekem is én így, ezt így állt össze Bocs. a fejembe, csak azt, tényleg én, én is azt nem értettem, hogy hogy vitték onnan el, amikor mindig ott volt mellette a Sulú vagy valaki, hova került ő, ő, hogyan élte meg azt, hogy meghalt, aztán utána mégsem. Tehát ez kicsit az önmagában egy, egy epizód lehetett volna, hogy mondjuk valaki meghal, és, és újraélesztik egy ilyen, egy ilyen gyárban onnantól kezdve, hogy meghalt, megkajt, már nevetségesé vált a rész. Ez olyan, mint akkor a főszereplő egy, egy ilyen sorozatban halálos veszélyben van. Vajon megmentik-e a földet? Hát nyilván igen. Tehát a módja esetleg lehet izgalmas. Tehát hogy tudjuk, hogy Kalambó ö, kiteríti a, ki a gyilkos, és a, ahogy elkapja, az az izgalmas. De hát ettől függetlenül azért itt ez, ez azért mondom, hogy azért nem volt, ez, nem volt nincs ez a jó részek között valójában. Sőt, sajnos. Vannak benne jó dolgok. Egy komoly része ennek az epizódnak az, hogy a, az epizód elején, tehát a kifáradás csineteit hát produkálja Körk, ugye ő neki a hát, derekával van gond, ugye ezért kéri a, ott, a, a, ott a tisztnőt, hogy ugye nyomja bele az, erősen az ujját a derekába. No de komolyra fordítva, itt szóba kerül az, hogy Körknek nem csak a saját, Fizikai vagy szellemi kifáradása van ott, hanem ő neki még 400 másik ember gondja is a vállán vannak. Tehát erről már többször szó volt hogy egy kapitánynak. Fitnek kell lenni. A kapitány nem mondhatja azt, hogy áll majd pihenek, meg majd elmegyek orvoshoz. Tehát az ilyen pozícióban lévő embereknek igenis, hogy elmegyek. kell, most el vagy a Spock kijátszotta, és csak azért, Igen, nem hogy ilyen. A fedélzetnek egy teljes kifáradás mutatja, és Körk azt mondja, hogy személyesen küldöm eltevozásra, nevezem meg ki az. És James T. Kirk, vagy James Kirk majd nem tudom, és akkor kész saját csabdájába esik. A magyar verzióban egyébként ö, megint más volt az eleje az epizódnak, mert az angolban ugye, amikor masszírozza a hátát, vagy ott nyomkodja az újaival a segéd tiszta körknek, akkor, akkor ő azt hiszi, hogy a Mr. Spock van ott, tehát ő ki is mondja, hogy ez az Mr. Spock, vagy nem tudom, valami ilyesmit mond. A magyarból viszont ezt teljesen kihagyták, tehát ott ö, aki... Aki mondjuk felületesen nézi, annak nem is jön le, hogy a, a körkapitány azt hitte, hogy a Spock nyomkodja a hátát. Pedig az lett volna logikus, ha már itt Spockról van szó. Figyelj, hogy ilyen a nyakszorításhoz ért, akkor ehhez is ért tulajdonképpen. A Spoknál van még egy érdekes Baki az eredeti változatban, amit a németek kiavítottak a, a szinkronban. Igazából a, a, a Baki a szövegben van, mi szerint lent a bolygón szóló azt állítja, hogy valakit a hídról a bolygóra sugároztak, vagy valaki éppen most, most sugároz le a hídról a, a bolygó felszínére. És hát ez voltak éppen nem lehetséges, tehát akkoriban még nem volt ilyen helyből transport, tehát csak a transponter helyiségből lehetett mondjuk egy bolygó felszínére sugározni, a például még nem, az majd az új nemzedékben következik el, és a németben egyszerűen egyébként nem tudatosan, de átébültek, hogy valaki lesugárzik ide, tehát csupán ennyi. Abból a szempontból mindent beleadtak az epizódba, hogy elővették az egész kelléktárat, és maga a bunyó, ott jött nyilván egy dublőr, azt nagyon feszesen összevágták, valamikor ugye a, a Shatner, meg az eredeti színész van ott, valamikor meg a, a dublőrök, és ezt mindig elmondom, hogy ez az egyik legnagyobb hátránya a a FullHD és feljavításnak, meg a digitalizálásnak, hogy nagyon kijön, hogy mikor vannak ott a testdublőrök, bár ez még így is egy, egy jól összevágott verekedés lett, és ezért csodálkozunk például, amikor a sokszor felhánytorgatott Aréna című epizódhoz érünk, hogy az hogy történhetett meg, amikor mondjuk voltak már előtte eléggé elfogadható szántok, meg elég elfogadható verekedéses jelenetek. Elmondom, mert egy gornjelmez volt, és nem lehetett tönkretenni. Igen. Itt az epizódban többször megjelennek ezek az antennaszerű ilyen fém keretek. VHF antenna. Amit senki é... nem vesz észre. Igen, gyakorlatilag ez az amivel, hát nem derül ki, de ez lenne az amivel szkennelik az egyes nyaralóknak az agyát, és így állítják elő a különböző képzeléseiket. Elvileg annak kellene lennie, de mondjuk érdekes, hogy tényleg itt standard ilyen VHF frekvencián dolgoznak. De az, ez már leve gyanús fémet, azért ki kellene szúrni a közönséges trikordelnek is, hogyha ha csak nem éppen valami zavaró vagy szigetelőmezőben nem kerülnek. Hát szóló nem figyelt, ott volt a szamurái? Ott volt a szamurái, meg néz, csak meglátta a pisztolyt, hú de jó, pisztoly, hát na, pont ilyennel szerettem volna. É, mindig, lögülöm, mindig közben jön valami, tehát mielőtt meg tudnák vizsgálni ezt a bolygót úgy teljes egészében, mindig történik valami, mert életre kell valakinek az éppen aktuális gondolata. És én rettegnék egy ilyen helyen, mert ilyen helyzetben, amikor rájövünk, hogy ez van, hát nyilván a legszörnyűbb gondolatok támadnak az embernek az agyában. Ugye a végén már a Körk ott, ott vigyázálást parancsol, meg hogy senki ne én legyen jól. még levegőt se, de hát hogy, hogy is tudnád azt megállni, hogy mondjuk egy, mit tudom én, egy ilyen két méteres pókra ne gondolj vagy vagy valami. Vagy, vagy esetleg, miközben próbálod legyőzni a gózeri gózert a Szent Ő, pont vesztel, ezt akartam mondani. Akkor természetesen Akkor nem gondolhatok semmire. De hát annyi, annyi tábortűz mellett gyerekként így van. Csak egy jó nő kell neki, hát tengerész. Igen, igen, köszönöm szépen. Hát gyönyörű, gyönyörű. Mindenesetre azért a az sántít hogy ott a, a, a végén előjön az a csávó, hogy nekünk csak most le, hogy maguk azt hiszik, hogy ez itt mind komoly. Tehát így, ember, tehát miért ez? Hát ez biztos nem ilyen euszabbá ember, kérem. Tehát, ők ezt élvezik nem szerintem. Nem, izók a az csatorna nézte a gondok úr, Tudod, az esti De nem olyan csodolata. hogy ennek megnézném egy ilyen short tracks megnézném a, ki, a másik oldalát is, hogy ezt ott a, a, a ül a kezelő ott a, éppen nézi az Orioni, orioni uh, Playboy tv és a többi monitoron meg ott megyen, megy, hogy mi történik ezekkel a szerencsétlenekkel, akik nem is tudják, hogy mi történik, hát legalább egy táblát rakják ilyen Kicsit Westworld hangulata lenne, ha Szólok. látnánk az üzemeltetőket Én Igen, szerintem az volt, üzemeltető az, az új, olyan arccal jön elő, onnan a bokorból, mint hogyha ő végignézte volna ezt az elmúlt pár órát. Kicsit így így röhögött rajta, meg csodálkozott, hogy ezek milyen hülyék, milyen hülyeségekre gondolnak, meg mit tudom én, és akkor szerintem így pár óra múlva azt mondta, hogy na jó, oké, okay, kimegyek, mert meg fognak halni mind, hogyha hogyha nem, nem lőjük le most ezt az egészet. És ha már, ha már Terence Hill épít van Magyarországon, akkor, akkor ugye ott a, természetesen a végén van egy jelenet, amikor ugye azt mondja ez a, az a ember ott, hogy css, csak nem mondja, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy nyomás utána című Terence Hill, Buzz filmben is van egy ilyen, hogy egy ilyen visszatérő momentum, hogy, hogy nem lehetne, hogy erről nem számolnak be, nem tudom, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval nem, hát Igen, vicces volt, tehát, hogy nem, nem modom el. Így van, tehát hogy ez, ez a végén, ez a, ez a, ez a nem, jöjjenek és akkor érezzék jól magukat, de, de nem, nem, nem, nem, nincs kapcsolatfelvétel, felvétel, te. Viszlát. Hát tudod ki menne oda, ezek után jött egy tigris, meg mit tudom én, repülőgépekkel géppuskáztak. Ez egy jó ajánló levél. tehát így a lentiek így felszólnak a hajóra, jöjjenek nyugodtan, a leg, legborzasztóbb brémámaitok fognak itt valóra válni. Erről szól, ez a konklúzió. De végül is a tanulsággal köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, viszlát! És az epizód vége, végé. a konklúzió, a hídon való sztendert az. Igen. Egyébként az utott eszembe tényleg, hogy tényleg a végén gyakorlatilag a gonnokur azt mondja, hogy igen, jó, érezzék magukat jól, egyszer használatos egyet kapnak, soha többet. Még egy 200 évig még ne jönnek vissza. Igen, ja, a, a, a, a, a Scooby ki volt a maszk alatt? Jó, hogy nem azt mondta a végén, hogy Azért ez nem volt jó ezt előállítani, az ilyen szórakozást, úgyhogy most jól élvezzék ki, ami itt történik. De egyébként a hajóra ők úgy mentek vissza, hogy mindenki mosolygott, Vitték és... Vitték a számlát magukkal. <laughs> és akkor a, a Spock az ugye megint nem érti a végén, hogy most mi volt ebbe a pihenés, uraim, ebbe a, ebbe a földi pokolban. És mi Gyakorlatilag... nézők mi Spock-kal értünk egyet. Igen. Van még valami, mert akkor lezárom. Igen. Megkoi. Azzal a nyúllal szemben személyes elszámolni valón van. <gül> <Én vége. gül> ez, ez a legjobb egysoros. Még egy Lekon ferejéig legalább bírjuk kordában tartani a műsort. Hát köszönjük szépen a kitartó figyelmet, aki eljutott idáig a műsorban. Jövő éten újra visszatérünk, és ne felejtjétek el, hogy szeptember 30-án, vasárnap találkozunk a Volt 51-ben. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Az űrsekerek megbízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető farkas csaba A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hogy térsebességgel, impulzus meghajtással, vagy transporterrel érkezel. Szeretettel várunk az űrszekerek őszi közösség találkozóján. Rengeteg program mellett beszélgethetsz, fotózkodhatsz a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, megküzdhetsz a gornal, a quiz során pedig értékes nyereményekért mérheted összetudásod a többiekkel. Szeptember 30-án, vasárnap délután 3 és este 9 óra között a Volt 51 Gamer Budapesten, a 6 a kerület Ó utca 51-es szám alatt néhány percre az oktogontól. A belépés ingyenes. A részleteket keresd a Facebookon. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, a Volt 51 Gamer Pá oktogon, a Direct Up Synchron Studio és a Dance FM.